До тюрми хлопці не сіли, але підступна жінка вчинила гірше, нашептала комусь у воєнкоматі, і обидва, без вини винуваті, через три місяці після випускного пішли служити до війська. Та не просто до війська, в Афганістан. Почувши, куди посилають за кару хлопців, Софія вдерлася без стуку до кабінету гарматного. Там саме була Іліза Семенівна. «Що ви наробили? За що їм таке?» – з опалу вихопилася Софія. «Нічого, послужать. Хтось мусить виконувати інтернаціональний обов'язок. Нехай виконують» якщо вже такі войовничі. Знаючи, про що йдеться, відповіла Ліза із заліза. А у вас у самої діти, сини, якщо з хлопцями щонебудь трапиться, їхня кров буде на вашій совісті. Нічого, хай знають, там їх перевиховують. От їх зараз перевиховувати і не потрібно. Ви коцького виховуєте От у кому проблема Миколу Карповичу Чому ви дозволяєте їй так зі мною говорити? Обурилася незвична до правди в очі Ліза Гарматний щось прошепотів Партай геносе на вухо Вираз обурення на її зміїному обличчі Змінився солодким усміхом Я не знала «Нічого не знала, Софія Андріївна. Не хвилюйтеся. Як там ваша заява в партію?» «Я ще думаю». Розділ сьомий. «Дзвінок на перерву завжди радість. І не лише для студентів. Інколи і викладачі тішать самовдіти». Та тільки Софія, Вікторія і Дарія Михайлівна зібралися трохи відпочити від занять і попліткувати, як в учительську не постукавши навіть, влетіла галинка. «Ой, ходіть швидше, там таке коїться!» І повела Софію кудись поза туалет для хлопців. Вікторія і Дарка побігли за ними. А коїлося щось і справді дивне. Директор застукав кількох хлопців, між ними Андрія, Мирона і Ореста, за забороненою справою. Вище вкажзань порушники громадського спокою палили цигарки. «І що це ви, хлопці, понімаєш, робите? Ви ж знаєте, що курити вредно. А ще майбутні медики». Що з вами буде через п'ять років? Та ви ж не зможете і сто метрів пробігти. Та зможемо, Миколу Карповичу. Не таке воно вже й шкідливе, те куріння. Не зміг змовчати Андрій. А я вам кажу, шкідливе. От зараз ви зможете пробігти, бодай, кілометр. Ні? Бо отруїли свій організм, а я зможу то давайте на випередки. «Давай!» – гарматний завжди хизувався своєю чудовою фізичною формою. «Тільки умова. Якщо я переможу, всі хлопці кидають курити. Згода. А якщо я, тоді всі викладачі. Давай!» – впевнений у перемозі погодився новітній Макаренко. Вони попростували на стадіон. Чутка про незвичайне змагання вмить облетіла училище, і на стадіоні зібралися усі – і викладачі, і студенти. Петро Якович дав старт, і поєдинок розпочався. Гарматний зняв краватку, сорочку, і залишився в одній білосніжній майці – його торс штангіста викликав одностайне захоплення в жіночої половини громади від першокурсниць до пенсіонерок прибиральниць. Андрієві не було чим хизуватися щодо фігури, але бігав він як хорт. Вже після першого кола стало зрозумілим, хто переможе.